Zemea, mozkortuta etorri. Roberto! Zer, zertarako znatzen nautzu? Goizeko laura dira, eta? Jontxu, erabat mozkortuta etorri da, eta komunean goitik ari da. Ba, altxatu gonaiz eta, oian sartuko dugu. Altxatu, oian sartu eta... Biarr ikusiko du, kristoren bronka botako diot, eta gainera hilabete bat zigortuta egongo da kalera gabe. Beno, beno. mozkorra rapatu du, izan horren zorrotza, badirudi, banku bat lapurtu duela. Jo, zer diozu, ongi irudituko zaizu, hamazaz piurte besterik ez ditu eta etxera horrela etorri, zigorra merezidu. Ba, enagadot zurekin, zorrotze gia zarela uste dut, Zuere mozkortzen zinen eta olertu behar duzu ere gauza beraritea. Bai, ni noizean ben mozkortzen nintzen, baina kontrolatzen nuen, eta gure etxera beti ongi heltzen nintzen asko edaten ba nuen, gero Coca-Cola eta edaten nituen, eta ez nintzen etxeran Meno, meno, bere lehenengo aldia da. Konfidantza eman behar diogu. Ez ba, ez ur esaten ez badiogu, berriro egingo du eta azkenean astebururu mozkortuko da. Ez izan esajeratua, badirudi alkoliko bat dugulantzean. Ez ta hori Roberto, baina sigortu behardugu egin duela gaizki dagoela berak ikusteko. Joderiosune, ez de laburen besterako? Ah, bai. Eta bihar Lorea mozkortuta etortzen bada, zer? Ez du zer egingo? Egon, egon hori desberdina da, gure alaba. Gure alaba zer? Ba, tira. Ez errez, behar jontxurekin itsegin godu gu, eta zigortuko dugu, guazen hoera.